Salmul de taina O, tu aceea de altă dată ce te-ai pierdut din rumul lumii, care mi-ai pus pe suflet fruntea și ai luat în rânsul locul mumii. Femeie răspândită în mine ca o mireazmă într-o pădure, scrisă în visare ca o slovă înfiptă în trunchiul meu să cure. Tu ce mi-ai prins în cântec viața cu brațe strânse de grumaj și mi-ai pornit ca să mi-o caut la tine în palme și în obraj pe care te-am purtat brățară la mâna casnică a gândirii, cu care am năzuit alături să leagă în pruncul omenirii pur randafir bătut în cuie de diamant pe crucea mea și care în fie ce mișcare pierzi copetală câte-o stea, cămin al dorurilor mele, funtâna setin vierșunate, pământ făgăduit de ceruri cu turme, umbră și bucate, tu, care mi-ai schimbat cărarea și mi-ai făcut o val de mare, demn dulce bolta în singurată din rovoltoare în rovoltoare, și țărmii mi cresc în jur cât noaptea, pe cât talazul mi se întinde, și ai lăsat să rătăcească undele mele suferinde. Unde ți-ți să-mi să toarcă în aer căile luminii? Unde sunt degetele tale să-mi caute în cunună spinii și șoldul tău culcat în iarbă pe care plantele cuprind și ascultă în sânul tău suspinul iubirii, cucerind, murind. Tu ce în pe șesuri plopii când treci din creștet la picioare Și prinzi de tot ce te întâlnește, o plasă caldă de răcoare. Tu ce scrutezi scoțându-ți sânii pe jumătate din veșminte ca să-i sărute focul gurii cuprinși de mâini culoare aminte, pustia vremii străbătută de șoim de scrum și de nisip, cărora vântul le împrumută în fățișare fără chip. Tu te-ai pierdut din drumul lumii ca o săgeată fără țintă și frumusețea ta făcută parcă ar fi fost ca să mă mintă, dar fiindcă n-ai putut răpune destinul, ce spundea făptura și n-ai știut ai scoate în cale și al prăvălii de moarte, ura, ridică din pământ, urechea în ora nopții când te chem, ca să auzi, o neuitată, neiertătorul meu, blestem.